A Márk írása szerint való szent evangélium, 15. fejezet. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és írás tudókkal, és az egész tanács, megkötözve Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak. És megkérde őt Pilátus, te vagy é a zsidók királya, ő pedig felelvén mondané ki, te mondod, és erősen vádolják vala őt a főpapok. Pilátus pedig ismét megkérde őt, mondván, Semmit sem felelszé, ímé, mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened. Jézus pedig semmit sem felele, annyira, hogy Pilátus elcsodálkozik. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, akit éppen óhajtának. Vala pedig egy barabbás nevű, megkötöztetve malázadókkal együtt, akik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el. És a sokaság kiáltván kezdék érni Pilátust arra, amit mindenkor megtesz vala nékik. Pilátus pedig felele mondván: Akarjátok-e, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Mert tudja valahogy irítségből adták őt kézbe a főpapok. A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább arabást bocsássa el nékik. Pilátus pedig felelvén ismét mondanékik. Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, akit a zsidók királyának mondotok. És azok ismét kiáltának, feszítsd meg őt. Pilátus pedig mondanékik, mert mi rosszat cselekedett. Azok pedig annál jobban kiáltának vala, feszítsd meg őt. Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátánékik barabbást, Jézus pedig megostoroztatván, kezőkbe adá, hogy megfeszítsék. A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, ami az őrház, és összehívák az egész csapatot, és bíborba öltözteték őt, és tevisből font koszorút tevének a fejére, és elkezdék őt köszönteni, üdvözlét zsidók királya. És verik vala a fejét nátszállal, és köbdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt. Mikor pedig kicsúfolták őt, leveték róla a bíborruhát, ruhát, és a maga ruháiba öltözteték, és kivivék őt, hogy megfeszítsék. És kényszerítének egy mellettük elmenőt, bizonyos Cirénei Simont, aki a mezőről jővala, vala, Alexandernek, a rúfusnak az atját, hogy vigye az ő keresztjét. És vivék őt a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhás bort adnak néki inni, de ő nem fogadál el. És megfeszítvén őt eloszták az ő ruháit, Sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig, így vala fölébe írva, a zsidók királya. Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. És beteljesedék az írás, amely azt mondja. És a bűnösök közé számláltaték. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván. Aki lerontod a templomot, és három nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is, csúfolódván egymás között, az írás tudókkal együtt mondják vala. Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt mikor pedig hat óra lőn, sötétség támad az egész földön kilenc óráig. És kilenc órakor fenszóval a Jézus, mondván, Elói, Elói, Lammasabaktáni, ami megmagyarázva annyit jelent, Én Istenem, Én Istenem, miért hagyál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ott állók közül mondának, Ímé, illést hívja. Egy ember pedig odafutamodék, és egy szivacsot megtöltvén ecettel és a sznátszára tűzvén inni adanéki, mondván, hagyjátok el, lássuk, ha eljöve illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagyfenszóval kiáltván, kibocsátál elkét, és a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada. Látván pedig a százados, aki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsáták ki lelkét, mondda, bizony, ez az ember Isten fia vala, valának pedig asszonyok is, akik távolról nézik vala, akik között vala Mária Magdaléna, és Mária is, aki is Jakabnak és Józsénak anyja, és Salomé, akik mikor Galileában vala, akkor is követték vala őt, és szolgálnak vala néki, és sok más asszony, akik velementek vala fel Jeruzsálembe. És mikor én már estelőn, mivel, hogy péntek vala, az a szombat előtt való nap, Előve az arimatiai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát, beméne bátran Pilátushoz, és kéri Jézusnak testét. Pilátus pedig csodálkozik, hogy immár meghalt volna, és magához hivatva a századost megkérdétőle, hogy régen halt-e meg. És megtudván a századostól oda ajándékozá testet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén nőt, Begöngyöli a gyolcsba, és elhelyez egy sírboltba, amely kősziklából valaki kivágva, és követhengeríte a sírbolt szájára. Mária Magdaléna pedig, és Mária, a Józsi anyja, nézik vala, hová helyezék.